govoreme o nom što i rod glaso Isusu i račan Jovan krstitelj iz mrtvih ustadan i zato čini čudesa neki govore ho to je Ilija a drugi govore ho to je prorok i neki od proroka. А кад чу Ирод реча «То је Јован, кога сам ја посјекао, он устаде из мртвих». Јер овај Ирод посла те ухватише Јована, и свезавши баци га у тамницу, Ирод јаде ради жена Филипа, брата својега jer se oženjen njom jer Jovan govoraše i rodu ne možeš ti imati ženu brata svojega a i godi ada biješ kivno na njega i htjede da ga ubije a i ne možeš Јер се Ирод бојаше Јована, Знајући га да је човјек праведан и свет, И чуваше га, и много шта чинјаше, Како му он рече, и радо га слушаше. И дан погодан, Kad i rod nadan swoga rodzienia dawaze weczówę i kaszyma svojim i wojgoda ma i starieszy nama gałwiełjskim. I kad udzieek ci owe i roddiadę i iggraszy ugody i rodu i gosty majegowin,reczecarjevojci.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 Главу Јована Крстителя И одмах брзо ушавши к цару Заиска говоречи Хочу да ми одмах даш на танњиру Главу Јована Крстителя И ожавости се цар веома Али закветве ради и гости у својих нехтје да је јој одрећи. И одмах посла цар джелата и заповједи да донесе главу његову. И он отишавши посјеће га у танници и донесе главу његову на танњилу. И даде је дјевојци, а дјевојка је даде матери својој. И ученици његови чувши, дођоше и узаше тјело његово, и положише га у гроб, и собраше се апостоли код Исуса, I javiše mu sve, i što učiniše, i šta ljude naučiše. Slavam tebe ga! Crkva naša, braće i sestre, ili, bolje reći, sam Duh Sveti, kojim crkva diše, postoji i djeluje, uči nas, mnog je naučila nas, evo, uči da je na nebesima usled gordosti došlo do pada pada onoga koji je bio preispunjen svjetlošću blagodati ali koji nije znao da je cijeni tačnije nije htio da je cijeni i poželio je da umre i umro je. i od onoga koji je bio nosilac svjetlosti i jedan od onih koji su svjetlost nesvorenu i vječnu i životvornu prvi primao postao je načelo tame Pritom treba znati jer crkva tako uči da je to, braći i sestre, totalna tama, bez mogućnosti da primi svjetlost, zauvijek. I zaista, u demonima, braći i sestre, u Pavlom, Arhangelom, satani i svim njegovim sledbenicima među angelima došlo je do totalnog pomračenja, potpunog gubitka svjetlosti i mogućnosti da je prime usled gordosti koja se progresivno uvećava. I danas ona će biti u njima veća nego što je bila juče još gušća tamo za razliku od njih mi ljudi koji smo otrovani tom tamom onim prvim ubodom i ujedom u srce kroz neposlušnu volju naša bogest I naše pomračenje se razlikuje od njegovog pomračenja. Mi vraćaju se sredjoko smo pomračeni. I to poprilično pomračeni mi ipak možemo da primimo svetlost. Možemo da se pokajemo. A pokajanje u onom mističnom smislu znači odvajanje, odricanje od tame i primanje svjetlosti, trojične svjetlosti, okretanje licem ka Otcu kroz Sina, a silom Duha Svetoga. To je suština pokajanja. Ako toga nema, nema ni pokajanja, braće i sestre. Ostadu smo u tamni. Neće nas promijeniti svjetlost svijeća, neće nas prosvetiti svjetlost kandila, neće nam pomoći ni sijanje sunca, ni bristanje zvijezda i mjeseca. Samo trojična svjetlost, nestvorena, životvorna, blagodatna, Čovjekoljubiva može da nas prosveti i od tame odvoji, od bolesti izliječi, od ropstva, od slobodi. I ta granica koja postoji, braći i sestre, između svjetlosti i demonske tame, ona je oštra, izuzetno oštra. Granica između nas i gospoda, između naše tame i svjetlosti nije takva. Mi noseći tamu u sebi, mi pak možemo da želimo svjetlost. Mi tamni možemo da se borimo za svjetlost. Mi grešni možemo da ištemo otpuštenje grehova. Mi bolesni Možemo, ako hoćemo, da nađemo isijelitele i da se isijelimo. Mi, pali, braći i sestre, možemo da se podignemo. Mi, umrli, možemo da vaskrsnemo. Mi, bludni, možemo da se vratimo domu oca svojega. A on, braći i sestre, ne može, jer ne želim. Ne samo što ne želi, on mrzi. I ta njegova gordost, ta njegova mržnja, koju, kako uče sveti oci, ljudski um uopšte ne može da obuhvati i daj Bože da je nikad i ne opusimo. Ona je, braćo i sestre, strašnih razmjera. Mržnja kojom satana mrzi Boga, kojo mrzi crkvu, kojo mrzi majku Božiju, kojo mrzi sve te proroke, a među njima posebno svetog Jovana Krstitelja, kojo mrzi svakog čovjeka bez izuzetka. Ona je, braćuje sestre, ogromna, strašna mržnja. I ona dijeluje. Tatama, braći i sestri, ona djevuje, mi smo to okusili u pravoditeljima. Tatama može da se prenese, ona je zarazna, ona može da se širi kao puga i proširila se, braće i sestre, ušla je u našu krv jevo. danas možemo da vidimo gotovo Čitavu planetu koja je u toj bolesti. Samo mali broj ljudi, samo malo stado koje je primilo i u sebi čuva cijeni svjetlosti božanskom. Znak i potvrda da ta granica postoji i da je oštra i jasna, Jeste odnos svijeta, a svijet je oblast djelovanja tamnih duhova, tako crkva naziva, braćo i sestre, polje, mrake i tame, svijet. To je oblast gdje džavo djeluje, gdje on, braćo i sestre, prosvećuje, gdje je on duhovni vođa, gdje je on knez. To polje crkva naziva svijetom. Granica između svijeta i crkve, kao polja čiste svjetlosti, je oštra i jasna. Kako mi to možemo, braće i sestre, da sagledamo? Kako to može da nam bude jasnije, bliže? Zašto ovo govorimo i podvlačimo? Zato što je mnogima danas to nepoznato I mnogi misleći da žive u crkvi Kombinujući tamu sa svjetlošću Božijom Pokušavaju sebe da izgrade sebi mir i spasenje da nađu To je nemoguće, braći i sestre Jer ta razvika je oštra Svjetlost nema ništa sa tamom i Gospod sa džavom. Evo pogledajte praznike naše crkve. Pogledajte i današnji praznik svetoga Jovana, usjekovanja njegove časne proročke glave. Izađemo iz crkve, uhvatimo jedan brzi krug. Danas, po svetom Jovanu, svijet Neće govoriti, braći i sesto. Danas, djeci u našim školama, učitelji, profesori, neće govoriti ništa o svetom Jovanu. Nema ga u programima. Danas i u ovom trenutku mnogi mladi ljudi nagnuti nad svojim knjigama u učbenicima, gledaju prazno, gledaju u metafizičku prazninu, hraneći se roščićima i tolijeći glad narkoticima, čineći je sve dubljom, sve žešćom, sve vatrenijom. Danas, braće i sestre, praktično Sovječanstvo živi i kreće se bez svetog Jovana Krstitelja. Nema ga. Odvojili smo se od njega. Odvojili i udaljili do te mjere, da smo goriji nego Irod, koji je u tamnici imao Jovana, Imao je kakav takav odnos prema njemu. Imao je neko vrijeme, ako čujemo u Svetom evanđelju, i poštovanje, bojao ga se. U nekim stvarima i poslušan mu bio. I stina pod pritiskom tame nije izdržao i bi šta bi. Ociječe glavu. A ovaj naraštaj, braće i sestre, on je Jovana zaboravio. Zaključao ga je u goru, u tamnicu od irodove, u tamnicu zaborava. I evo živimo, evo se, braće i sestre, veselimo, evo hoćemo da napredujemo, da se krećemo kroz vrijeme i prostor ka nepoznatoj vječnosti bez svetoga Jovana. To je, vraćaj se, katastrofa. Narod koji živi bez svetog Jovana Krstitelja osuđen je na pogibiju, na propast. Pri tom, ne mislimo samo na vremenu, nego na onu vječnu. Vječna pogibija, vječna propast i vječna tamak A u narodu, pojedinci i porodice i mikrozajednice, takođe, sve se to raspada. Nemaš u Jovana Krstitelja kao proroka, kao vođu, ti lutaš, ti pogrešnim putem ideš. Tebe đavo vodi, tebe svijet mami i nadahnjuje. Odnos između svijeta. I svetoga Jovana, braćo se sest, između duhova svijeta i Jovanovog duha, odnos je apsolutno suprotstavljenih strana. Svijet se boji svetog Jovana, krstitelja, i onda i danas ga se boji. Strašno ga se boji, braćo se. Imemu ne spominje. Plaši ga se. Plaši se ovih praznika koje crkva malo, malo, pa ističe i poziva svoja čada da mu se poklonimo i molitve od njega, molitveno zastupništvo od njega da imamo. Crkva ne može bez svetoga Jovana, bez svoga velikog i najvećeg proroka, najvećeg od žena rođenih crkva ne može bez onoga koga je sam sin Boži pohvalio. Što ste došli u crkvu, pita gospod. Da vidite trsku koju savija vjete, učenja razni, fantazija mnogih, maštanja bezbrojni, koju savija pritisak ovih ili onih moćnika prijetnji ucijenjivanja, podmićivanja ili što ste došli u crku da vidite one u, u meke haljine odjevene koji se zabavljaju raskošno žive prejedaju debljaju u crkvi naći ćete Jovana krstitelja. A ove koje vija vjetar kao trsku i koji se zabavljaju, evo i tu dolje, ispod manastira naših, eno i tamo po gradovima, po palatama, dvorcima, hacijendama, velikim zgradama, koji žive u raskoši, eno i tamo slave zajedno rođendan prvo i pa onda svoj. Eno im igračice igraju po klubovima, Eno im plesačice po pozorištima, Eno im manekenke po pistama, Eno im Jovan u tamnicama, zaborava, i sjek u glave, Proročke sjeku glave jedni drugima. Oni su tamo, a u crkvi je Jovan, besmrtni prorok. I vidimo, braći i sestre, to je mnogo važno da primijetimo, da je između crkve i svijeta oštra granica. Oštra, oštra, oštra a u crkvu iz svijeta, u svjetlost iz tame, u život iz smrti, izlaži u istinu, ne možeš ući bez Jovana. Ne možeš ti prići gospodu Isusu Hristu bez Jovana Hrstitelja. Možeš, ali onda moraš tražiti utočište ne u pravoslavno. Ili tamo pa se u domi o nekakvu sektu. Idi tamo pa se kupaju kupkama teosovskim, sinkretističkim. Tamo će se kombinuje sve. Malo pravoslavlja, malo protestantizma, malo hinduizma, malo okultizma. Ili pa se tamo sa njima zabavljaju u crkvi pravoslavnoj. Ne može se bez Jovana Krstitelja. Koliko praznika crkva njemu posvetiva, braći i sestri, svakog utorka pjevamo. Koliko hramova, koliko manastira. Ukrajnje, sveto jevanđelje, braći i sestre, jasno govori. Da je krstitelj Jovan svima nama, ne samo onom vremenu i ljudima tog vremena, nego svima nama jasno poručio da za njim dolazi onaj koji prije njega bješa i kome on nije dostojan ni vezice na sandalama da veže. Sveti Jovan Krstitel je prorok, braća i sese, kome se na Jordanu otkrivo, a preko njega, pazite, preko njega i svima nama, tajna Božija, tajna Svete Trojica, bije očevidac Teofanije, Bogo javljenja, a kako ti možeš da poštuješ na dobar, pravoslavan način Svetu Trojicu bez Jovana Krstitelja? To je nemoguće. Kako možeš da vjeruješ istinito, a proroka da ne poštuješ? Kako možeš da ideš putem koji vodi u život vječni, a da prorok ne ide pred tobom? Pogledajte danas, braći i sest, svijet bez proroka Jovana. Pa znate li kuda to vodi? To vodi onome koji ne smije ni ime da mu čuje. Čegod, braće i sestre, nema proruka Jovana, Čegod mu se ime ne slavi, znajte da je to oblast tame. I bježite odatle, nemojte dugo da se zadržavate, jer tama je zarazna. Zaraznija, gora, opasnija, ubitačnija od kuge. Zato nas crkva tako, Majčinski brižno okuplja i neprestanu u toku godine podsjećaj na njega. Evo danas susjekovanje glave, pa ćemo onda imati tri obretenja te iste glave. Pa onda slavimo braće i seste i njegovo začeće, ne samo rođenje, nego začeće svetog Jovana Hrstitelja. Nema crkve bez Jovana Nema Boga istinitog bez proroka velikog. To vam je, braće i sestre, detektor. Danas se mnogo toga nudi. I u, da kažemo, religioznim oblastima i učenjima. Ništa ne uzimaj ako je Jovana nema. A da ne govorimo o projektima onim koje nazivamo državnim. Kuće država, braće i sestre. Kuće narodu kuće vođe narodne bez Jovana krstitelja kuci krenu koga pratiš za kim ideš A pa ne možeš ići pravim putem ako Jovana zaboraviš jer i Jovan je braćao se se rukom svojom eno je na cvetinju čuvamo mada taj signal ne pratimo taj put kada smo zaboravili nego se Vrtimo ko bjesomučni od istoka do zapada, kao ono Buridanovo što kaže vladika Nikolaj, i ako se ne vratimo, braćo i sese, kivotu, ko se ne vratimo u Luci Jovana Krstitelja, ko se ne vratimo njegovoj glavi, i ne poslušamo njegove riječi i zajedno sa njim, kroz njegove oči ne pogledamo lice Božije, lipsacemo njegove kao magar, kao magarci i evo mnogi u miru punih nozdrva heroina otrovane krvi od laži od bluda, od razvrata ošamućeni od plesačica Demonski plesačica to je demonska vještina ples kako nas crkvu upozorava su džavolje igračice A Jovan pokazuje, glede jagnje Božije, koje uzima na sebe grijeh svijeta, moj grijeh, tvoj grijeh, naš grijeh. Samo, braćujete se, ovi koji nas mame, ovi mamci, pogledajte svijet kako je bacio parangal, pa se samo mijenjaju. Razne ličnosti ne možeš više ni da pofataš kako se zovu, kako izgledaju, muško, žensko, žensko, muško, debelo, mršavo, ćelavo, brkato, bradato, samo mijenja udice i mi, zijevamo i oćemo da se zakačimo, oćemo valjda da nam bolje bude. Tvoje je, braći i sese, lov, demonski lov, to nas stama vrijeva, Ni jedan od njih ne uzima na sebe grijeh svijeta. A što će ti onda? Što će ti? Šta može ti dati? Aj, pogledajmo ovako pošteno. Šta nam nude? Šta nam daju? A šta mi imamo? Imamo bovest, se, i I to veliku bovest. Veliki grijeh. Koliko nas na sebi nosi smrtne grijehe? A vi znate, smrtni grijeh. Ako se, braći i sve, se pokajanjem ne spere, garantuje vječnu muku, smrtni grih, to su duboke rane, mi nismo ni svjesni toga. I šta sad će onda ti pomogli, Da ti obezbijedi, da ti imaš posao, da primaš dobru platu, da ti bude udobno, da možeš da putuješ, putuješ, putuješ i onda zadnjim letom svetiš u bezdan. Da vrištiš vječno, pa ne da vrištiš, nego da škrgućeš zubima. Eto šta ti je dao. A zaboravio si, nisi poslušao Jovana, on ti je ukazivao, baš tebi, svima, svakom vremenu, svakom narodu, pa i našem narodu. Eno ga, gle, pogledaj, možda ga pogledaš. I to, I to je čudo što moš da ga vidiš, pa njega Serafimi, braći i sest, sve oči Heruvima nisu mogle da ga vide. A Jovan ti kaže, gledaj, evo ga, vidi ga kao čovek, vidi mu lice, vidi mu kosu, evo ga tu ispred tebe, jadnje Božje koje dolazi, došlo je i evo ga i danas ovdje da uzme grijeh voj grijeh svih nas, braća i sestri, Danas nas oslobodi, da nas omije, danas nas jedini sa sobom. I na ono pitanje koje je predao učenicima bivajući u tamnici i rodovoj, idite kad, se, kad je gospod već počeo da čudotvori, a počeo je te kad je Jovan ušao u tamnicu. Posla učenike je se već pročulo, krenula je, krenula je propovijet, krenuli su mrtvi da ustaju, gubavi da se čiste, krenuli demoni da bježe i bogesti da se povlače i grijesti da se opraštaju, pročulo se i kaže jovan učenicima idite i pitajte ga, a to radi njih jer on je znao da je to on, nego da bi učenike utvrdio i da bi nas utvrdio Jer prorok je i ovam, braćo i sestri, i danas važno, oni danas podučava. Pa kaže, pitajte ga, pa i nama kaže, jesi, da ga pitamo, jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo? I šta ćemo mi, braćo i sestri, oćemo li danas u 21. vijeku, kad nam je studenica hiljadu godina već tu sa nama besmrtna studenica, hoćemo li danas kad imamo, proshvaljamo velike jubileje naših svetih zadužbina i žiče i hilandara, ćemo li danas kad imamo toliko svetitelja, prepune kivote, tako lijepu, prelijepu crku, ćemo mi danas da ostajemo u dilemi da nije možda ipak neko drugi taj koji treba da dođe, a ne onaj Isus iz Nazareta. Da čekamo drugu Kolijevku, a ne onu u Vitlejemsku. Da čekamo drugoga Boga u tijelu, a ne onog ova proćenog jedinorodnog jednosušnog Ocu. Da čekamo drugoga proroka, a evo i dočekujemo, a da prezrajemo i zaboravimo svetoga Jovana. Možemo, braći i sese, ali tim putem i obremenjenim mnogim i smrtnim grijesima mi nećemo naći spasenje, mi nećemo naći spasitelje, mi nećemo naći vrata koja vode u život vječni, u Carstvo Nebesko, nego ćemo da se sakrivamo po podrumima da bježimo od svetlosti, kao što bježimo ne može čovjek više da vidi krst bojimo se naših svetitelja bježimo od naše crkve mnogi ne smiju ni da uđu u crkvu bježimo od naših putira bježimo od bogosluženja bježimo od praznika evo pogledajte i danas usjekovanje glave pogledajte kako smo se razbježali Nas malo ovdje sabrani, ovo drugo uz bjegom, po školama, po kancelarijama, po firmama, hotelima, bankama, sportskim kladionicama, narkozonama, po bjegli braće i sestre. A što da bježimo kad je čovjeko ljubac? Što da sumnjamo kad ga Jovan objavljuje? Ako Jovan nije posumnjao, što mi da sumnjamo? Ako se Jovan, braćo i sese, ne plaši da izobličava bezakonje, careva, što mi da se plašimo bezakonje? Što da se ne odvojimo? Što da ne napravimo jasnu vrljinsku distancu? Što ako svi tako žive? Jovan nije živio. Gospod nas nije tako učio, svetitelji nisu tako živeli, što mi moramo tako, što mi moramo da se miješamo i mirimo i kompromise pravimo sa svijetom. On kompromis ne pravi, on želi da nas uništi, samo se lukavo obrači u odjeću, prijatelja, pastira, spasitelja, proroka, to su važi braći i sestri. Džavo se preshlači, oblači, mijenja lica, a lice Jovanovoj uvijek isto. Lice Boga našeg je uvijek isto, braći i sestre. U njemu nema ni sjenke izmjene. Zato i danas Sveti Jovan kad kaže Za mnom ide onaj koji je veći od mene, koji prije mene bješa i te kako su aktuelne. Jer evo i ova sveta liturgija, a praznike svetoga sv. Jovana, nikad ne praznujemo bez liturgije, potvrđi, potvrdiće to. Za svega nekoliko trenutaka, braćo i sest, evo gospoda, Jovan ga je najavio, rekao je nama ovdje, budvanima i onima koji boraju u ovom gradu, kroz svoj praznik. Evo ga je za mno, Radi vas, veći od mene, koji prije mene bješe, jedino rodni sin, Otca Nebeskog, došao ovdje, ne braćo i sestre, da nam traži, nego da nam da, a da traži, došao samo da mu predamo naše grijehe, do, došao samo da uzme grijehe naše i život da nam Da, zato prepoznajmo ga, braćo i sestre, evo divnog dana, divne mogućnosti, jer Jovan prethodi, prepoznajmo u svetom vhodu velikom, dolazak Gospodja. Prepoznajmo u svetoj liturgiji prišustvo Boga našeg, koji je došao kao jagnje Božje da uzme grijehe svih nas i cijeloga svijeta, i da nas izmiri svojom krsnom žrtvom da nas izmiri sa ocem i silom svoga vaskresenja i vaznesenja prethodno naravno svoga oboploćenja omogući Duhu Svetome da može da siđe na ljudsku prirodu da može Duh Sveti braćo i sest da uđe u mene i u tebe, u moju i u tvoju dušu to je bilo nemoguće dok Gospod nije postao čovjek. To nije dolazak neke misli, nekog dobrog raspoloženja. To nije reakcija na neke dobre antidepresive. To nije reakcija na neku finu, pametnu, mudru priču. To nije, braći i sestre, ni ona utjeha koja dolazi od brige najbližih roditelja, prijatelja, djece. Ne. To je neuporedilo više od toga. To je dolazak Cara nebeskoga, duha utješitelja, duha svetog, koji od oce ishodi, dovazi u tebe, u tvoju dušu i tvoje srce čini carstvom, braće i se, otkrivati carstvo nebesko unutra u tebi. Zato otvorimo oči, braće i sestre, čujmo proroka i dočekajmo prorokovanog, Sina Božijeg koji došao, evo i danas je tu sa nama, da nam pomogne, oslobađajući nas od grijeha i darujući nam sobom i u sebi, kroz sebe, život vječni. Koga daj Bože i mi da se udostojimo, molit svetoga Jovana, proroka preteče i krstitelja gospodnjeg. Аминь, Боже, дай.